A Médiapon Nem erre készültem, úgyhogy hirtelen még egy diát beraktam, meg, meg egy kis kutatást is végeztem, hogy megtaláljam a sátán. Sikerült. Nem. Na. Nem. Eh... Aki tudományos előadás, vagy tudományos ismeretterjesztő terjesztő előadás választ, csalódni fog is, hogy akár most is elhagyhatja a helységet. Nem ebből a szempontból fogom ezt a Gm ügyet tárgyalni, főleg a cím után. De nem fogok elmenni a Mysterious Universe irányába sem. Egyszerű hétköznapi földjözölgatt előadás lesz, hogyha minden igaz. Nekem is jó lenne látni, mert bizonyos részei vadonot Tehát ugye a sátán eszköze volt a cím, azt én most megerőlegezném, hogy nem biztos, hogy a hátán de nem tudom, hogy kinek az eszköze a GMO. Valaki. Ér. Ebből az apropóból kerestem meg ezt a csodálatos könyvet, amit pártunk és kormányunk és parlamentünk mezőgazdasági bizottsága adott ki nem is olyan régen. Jaj, bocsánat, meg fognám, de van egy felolvasni való. Ez a hová menni ezzel, hogy ez A hasonló torzú. Jó, esélyt, Nem, így. a mikrofon. No, remélem, hogy látni is Remélem, hogy látni is fogom. Tehát ez a könyv címét el lehet olvasni hátulról. Nem. Tehát akkor elolvasom. Az első generációs géntechnógiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere. Ugye csodálatos. Nem fordítom le. Ez tulajdonképpen azon döntés hátterében áll, hogy vanuljuk a GMO-t. Most egy idézetet az Agrárminisztérium, vagy Vidékfejlesztési, vagy akármilyen a minisztériumnak a honlapjáról. Ánnyá a József, a miniszteri rangú államtitkárnak a szavait idéznem. Számunkra ezek a növények semmiféle előnye nem járnak, ezért nem óhatjuk beengedni azokat. A gélmondosított GMO növények két dolgot tudnak, mérket termelnek a rovarok ellen, amely 1500-2000-szeres mennyiséget jelent egy normál termeléshez képest illetve ellenállnak egy totális gyógyítószernek. Na, ez az alaphangja ennek az egész előadásnak, vagyis nem az előadásnak, hanem annak a döntésnek, ami ezt az előadást életre hívta, vagyis ennek a bannak. Aki szakmabeli, van itt olyan, úgy gondolom, azt tudja, hogy mekkora baromságot mondott a miniszter, vagy államtitkár, vagy akármilyen úr, viszont mivel... Az NBA nem egy Buta ember szerintem ez nem ostobaság, hanem az gazemberség, amit mondott. Ez, ez, egy, ez egy csúsztatás halmaz szinte minden szavam mondatnak, de jól hangzik, úgyhogy ezt egy kicsit majd analizáljuk. Ez a lista a Mezőgazdaság Bizottság, az Országny és Mezőgazdaság Bizottságának a tagjainak a népsora. Őket nem azért kell szidni, mert hogy a sátánnak az ügynökei, hanem ők azok a hülyék, akiket azon kö... a, a szerzői. Hó. kicsit megvezettek. Na most a könyv egyik szerzője, az a Heski akadémikus, aki tudományos munkássága során 33 impactfaktort tudott összehozni. A 10 vezető cikkének az összimpactfaktora 11. Mondjuk én befejeztem a publikációt ezelőtt 7 évvel. Az utolsó két publikációmnak volt ennyi az impactfaktora, ő egy akadémikus, és ezt a könyvet ő határozza meg. Nem akarok idézni a könyvből, a könyv olyannyira ellentmondásos önmagával, tehát a, a vörös falok az látszik a könyvből, hogy no GMO. Viszont van benne egy csodálatos cikk, ami arról szól, hogy Magyarországon fejlesztettek a GMO kukoricát, ami egészen jó eredményt is hozott, csak 2005-ben az egészet talomba tették. És még ebben a cikkben is vannak olyasféle csúsztatások, hogy a szabadföldi kísérletekben amikor produkált ez a golyamó kukorica, abban az évben nagyon nagy rovarkártétel volt, és így 5%-kal nagyobb terméshozamot hozott, ami ugye kis szám, de ha azt hozzáteszük, hogy a többi kukoricához képes hozta, amit valószínűleg akkor agyon permeteztek, akkor egész egy kicsit másvilágításba helyeződik, de erről a cikről a könyvnek a többi szerzője, mintha nem is tudott volna. Az egyik szerző ebben a kötetben azt mondja, hogy Magyarországon ilyen fejlesztések nem történtek, a zsákluczások, stb. stb. Tehát az egész kötet egy tendenciózus valami, nem mondom, hogy teljesen tehetségtelen emberek, de tendenciózus szemszögből összeállított egy előre meghatározott döntés-előkészítését szolgáló kötet. Na, tehát ezzel szerint a kötet szerint a GMO-hazságtán műve, de ha nem is az, akkor teljesen fölösleges. Úgyhogy akkor most mertnénk tovább, ezt azért szúrtam be, mert ezt ugye ma e, tudtam meg miről kéne beszélni. Tehát a gmo val van egy óriási probléma. Már a terminológiával is. Ugye genetikailag módosított organizmus, genetically modified organism, ami helyett helyesebb lenne a régebbi kifejezést a genetically engineering organism. A, a mondani, de ez a zöldeknek nagyon csúnyán hat, mert a földre is az valami zöld dolog. Tehát ezt, nem, ezt inkább nem elég a sátán könnyen megjelölni. És magyarra se lehet fordítani, mert a genetikailag elkölt organizmus az nagyon rosszul hangzik. És e, személy szerint én nem is értek egyet vele. A genetikai módosítás azért nem jó szó, azért nem jó kifejezés, azért nem jó petű szó mert a genetikai módosítás gyakorlatilag. E, pillanattól pillanatra megtörténik a természetben. Tehát mi magunk is genetikai módosítások eredmények vagyunk. Volt egyszer egy majom, és megint az lett belőle néhány tízezer év múlva némelyekből, de ez módosítások során következett be, nem csak úgy egyszerűen. Ezt a genetikai módosítást, módosulást, ezt kihasználja az ember, amióta mezőgazdaság létezik. Ezt úgy hívják, hogy mesterséges szelekció. És a mesterséges szelekcióval ilyen genetikálon módosított organindusok érhetők el, ez a belga kék marha, amit egy gén elbarmolásával hoztak létre. Nem az ember barmolt el a gént, hozzáteszem, csak az ember ismerte, hogy itt egy gén elbarmolásával ez az izom tömeg alakul ki. Most ez a gén a erre van egy külön történet, a mikrofon nélkül elmondom, a Miosztatin gén magyar kutatók kezében volt, 1995-ben. Tehát a Magyarországon az én munkájában voltam. a világon a második hely, ahol a Miosztatin gén mutációját az izmos egérben, ami ugyanúgy néz ki az egér, mint, a, mint ez a marha, egy Itt Csak kisebb, igen, kicsit kisebb. Ez itt volt a kezünkben. Ez egy aranybánya lehetett volna jellemző magyar kutatói mentalitás, ehhez mi kicsik vagyunk. Tehát nem lépődött tovább semmi ebben a tekintetben. A mai irodalom már nem is jegyzi, hogy mi voltunk a másodikak. Tehát genetikai lehet módosítani úgy, hogy egy meglevő gént elvarmolunk. Ez gyakorlatilag a természetben is valószínűleg könnyebben megy. És lehet genetikai úgy módosítani, hogy összekutyuljuk a géneket. Ennek az eredményeit látható mind a kettő, a két véglet az a pici csivava, és az a nagy dog. Szóval természetben ilyen méretű kutyafélék nem léteznek, vagyis a nagy méret az létezik, de azt úgy hívják, hogy medve. A, a, a, a kis méret meg életképtelen, mert egy, mondjuk egy mini-jork sírt a cirka nevű cicám haloszínűleg reggelire elfogyasztana. Tehát nem hiszem, hogy Préda létezne a számára természetesen. Tehát ezek a mesterséges szelekció eredményei, ez a két véglet, ami csúnya benne, hogy ezek tudnak keveredni. Hálló. És akkor lesz benne, hogy mi dolga Saját szememben voltam tanulja, hogy a szagú tacskónak a német Jóász szuka lefeküdt, szó szerint. Tehát, hogy ne legyenek fizikai különbségek. A végeredményt már nem láttam. De most egy kicsit komolyabbra fordítva a szót. A terminológia tehát genetikainak módosított organizmusnak nevezzük azt, amikor a genetikai módosítás tervezetten, célzottan, szelektíven és a molekuláris biológia módszereivel érjük el. Tehát most leszökítettük azt a nagy és használható használható megjelölést, amit helyett egy másikat kellett volna használni, de mindegy, maradjuk ennél. A sajtó, a politikusok, a közvélemény GMO-t használ, sőt, már a törvényhozás is GMO-t használ szinten még annak idején én de nem tudom, hogy az lette. e Tehát GMO az ez. Na most, amit először mutattam a gén azt tudományosan lockout nevezik, tehát a, génnek a működő génnek a kiütése, nagyon sokféle módon el lehet ezt érni, nem akarok belemenni. A transzgene, transzgenezisnek nevezzük azt, hogyha egy más fajból származó gént, vagy egy más organizmusból származó, akár még ugyan a fajból származó gént belerakunk egy, egy másik organizmusba, és az ott működőképes lesz. A riporterre azért térek ki, nem biztos, hogy ez megfelel a magyar tudományos slangnek ráadásul, én nem vagyok molekulás biológus, csak néhány doktori részletön is tudom, hogy magyar biológiai, molekulás biológiai nyelvezet nem létezik, tehát szabadon veszem ezt a dolgot. <gül> tehát én riporternek nevezem azt a molekulát, vagy azt az eszközt, ami jelzi a, a genetikai módosítást végző embernek, hogy ez a módosítás megtörtént jó eséllyel. Ezt általában együtt alkalmazzák a módosítással, tehát bármelyik fajta módosítással. Alapvetően van a reportergén, ez az, az egyszerű bűnk, itt egy másik gén bevisznek a célgénnel együtt, és akkor ez ad egy látható jelet. Hogyha a hátteret megnézitek, ott vannak azok a gyönyörű színes halacskák, ezekben egy olyan reportergén van a zöld folosztens protein, amelyik szinte minden gond nélkül megnyilvánul, és, és jelzi a génbevitelt, na most a halacskák mindenféle szívják, ez azért van, mert a zöld fluorescence proteín genetikailag úgy módosították néhány aminosabb cserével, hogy szinte bármilyen színű lehet. Tehát a zöld fluorescence proteín néha rózsaszínű. Ö, aztán vannak a szelekciós markerek, ö, amelyek olyan reporter gének, amelyek azt is lehetővé teszik, hogy a génbevitelről úgy győződjünk meg, hogy amiben, amikor nem történt meg a génbevitel, vagy a gémmodosítás, akkor az a sejt az nem él tovább, hogyha ez a marker nincs benne. Ezt általában Antigyotikum rezistenciával oldják meg, hogy legalábbis régebben így oldották meg. Ö, ha az antibiotikum rezisztencia gén a célgénnel együtt bekerül az organizmusba, az attól kezdve rezisztenc lesz az antibiotikumra, ugye ez logikus. Tehát, hogyha ezt a sejtet egy olyan táptalajra tesszük, vagy olyan körmények közé tesszük, ahol antibiotikum van, az, az adott antibiotikum, akkor akiben nincs benne a gén, az meghól, aki pedig, aki pedig tartalmaz ezt a gént, az vijjon további és szaporodik. Tehát egy olyan szelekciós markerünk van, egy olyan reporterünk van, amelyik a feleslektől meg is szabadít bennünket. Azért emeltem ti ezt, mert ez az antibiotikum rezisztencia gén az egyik legnagyobb mumus a gmo ellenző repekában. Na, és akkor innentől egy kicsit kevésbé, még ettől is kevésbé leszek, tudományos leszek. Tehát a GMO története, ugye a genetikai módosított organizmus, a mi értelmünkben már akkor, meg, akkor keletkezett, amikor az első rekombináns DNS munkát elvégezték a baktériumokkal. Ez a 70-es évek elejére tehető, mondjuk 73-ra. Az ipari, mezőgazdaság és gyógyászati alkalmazás azonban váratott magára a 90-es évekig. Elsősorban azért, mert nem voltak szabályozók. Másodszorban azért, mert közben megerősödtek a zöld mozgalmak, amik ugye 68-ból nőttek ki, tehát az, az összes baromságot, amit 68 úgy fölhozott a kollektív tudattalamba, azt most már intézményesítették. Azt még hozzá kell tennem, hogy lehet vádolni sok mindennel a molekulás biológusokat, de a géntechnológia hajnalán szerintem tudományban egyedülálló a módon a géntechnológia atyai, Moratóriumot hirdettek a további kutatásaikra, és összegyűltek egy konferenciára, megtárgyalták ennek a lehetséges veszélyeit, és addig nem folytatták a kutatást, amíg ezeket a veszélyeket nem tisztázták, ez azilomárban volt. És ez szerintem a tudomány történetben egy, egy, egy mértföldkő, más tudományágok ezt nem nagyon teszik meg. Azt hiszem szükség lenne most is egy másik az de most már egy kicsit változott a tudomány, úgyhogy erre esély nem nagyon van. Azóta viszont a GMO növényeket, elsősorban a GMO növényeket, azokat most már milliónyi hektáron termelik világszerte. Az Egyesült Államokban például a három növényfajnak, termesztett növényfajnak a 80 90 -e már GMO. Megjelentek a transzgénikus házi kedvencek, például azok a halacskák itt, akik világon muszkálnak. Ezek ugyanik kutatás melléktermékké, de marha jól adhatók, mint akváriumi halak, mert szépek ezek most már árulják, mint halacskákat. Valaki tervezte már ugye az allergiamentes macskát. Én nem tudom, mi lett belőle maga az elképzelés nonsensz, mert a macskának a nyálából kellett volna kiírtani a, azt az enzimet, amire allergiána, amivel allergizál a macskaszőr, nem a macskaszőr maga allergizál, tehát a macskaság megszűnt volna, mert attól kezdve büdös lett volna a macska. Aki egy macskája azt talán nem tudja, hogy a macskának nincs szaga. Tényleg nincs. És elkezdődött, és én azt, azt a GMO kitörésében, ezt látom a legjárhatóbb útnak, a házi kedvencek mellett, elkezdődött a, a GMO gyógyszeripari felhasználása, Tehát mutáns transzgenikus baktériumok, élesztők termelnek gyógyszereket, gyógyszeralapanyagokat, amiket ugyanúgy megeszünk, mint az élelmiszert, mégis senki nem ugat érte, hogy ez így nagyon rossz. Tehát a zöld gondolkodás... Ja, még egyet elfelejtem az elején, be kellett volna ez egy elfogult előadás lesz. Kétféle embernek nem adok az utcán a kéregetők közül semmit. Az egyik a, a, a, a Krisznás, a másik meg a Greenpeace-es. A Greenpeace-es még ki szoktam oktatni. Úgyhogy van ide. Tehát ez egy elfogult előadás, a, a természetvédelem, vagy a környezetvédelem, főleg a Greenpeace nem a szélem csücskét foglalja el, sőt, amikor a franciák, akik szintén nem a szívem csücskét foglalták, foglalják el, felrobbantották a hajójukat, én újjunktam. <gül> Tehát elfogulta... Francia Greenpeace-es a Greenpeace-es a az magát robbantja föl, az jó! <gül> <gül> Tehát a, a gyógyszerek, amiket szintén bekerülnek az emberi szervezetbe, és tényleg senki nem bántja őket, és nem tiltakozik ellene. Ők azok a, a trójai falolok, amik alapján esetleg a közvéleménybe lehet tenni a, a GMO-nak a fogalmát és a megkedvelését, ugyanis ma a közvélemény, főleg Európában, nagyon GMO ellenes. Ez egy agymosás terméke. Én ezen az agymosáson mennék még egy kicsit végig, ha már a talán eljutunk. Ugyanis akkor lehet sikeresen agymosni valakit, hogy abszolút tudatlan. A GMO-val és az egész biotechnológiával kapcsolatban tények állnak szemben találgatásokkal. Sajnos a találgatások közvélemben erősebbek, talán később rájövünk, hogy miért, mint a tények. Fordítva mennék, tehát tévtan, tápláléka a és mérgezés, randtűköd kialakulásának veszélye merül fel a GMO kapcsán. Na most, mostanában már nem néztem meg a tudományos cikkeket, amik ezeket próbálják bizonyítani, mert amiket addig megnéztem, hogy is mondjam, kísérlettervezés szempontjából némi kívánnivalót hagynak maguk után. Tehát nem az bizonyítják, amit akarnak bizonyítani, az bizonyítják, amit akarnak bizonyítani, de amit akarnak bizonyítani. Tehát a kísérleti elrendezés olyan, hogy nem jöhet, nem jöhet ki jól belőle a GMO növény. Tehát én nem látok egyelőre bizonyítékot arra, hogy negatív hatása lenne a GMO növényeknek, amiket táplálkozási célra szállnak. Allergiát és antibiótokon rezisztenciát sem tudok egyelőre, lehet, hogy azóta van. Ami Reális veszély ez a kettes pont, tehát hogy a transzgén átterjedt rokonfajokra. Ez egy nagyon-nagyon reális lehetőség, ezt úgy hívják horizontális géntranszfer. És ez be is következik és be is következett. Ez bekövetkezett akkor is, amikor mesterséges szelekcióval növényeket alakítottunk, mert bepószták egymást a növények, és ezért mára már vadalma nem nagyon van, hanem csak alma. Tehát ez a dolog ami kikerülhetetlen. A veszélye abban állhat, hogy vadfajok is megkapják ugyanazt a tulajdonságot, amit a genetikai módosított organizmus is megkap, viszont ez igazából csak egy mondva csinált veszély, mert a vadfajokkal csak a mezőgazdaságban törődnek, tehát senki nem gyomírt az erdőben. Tehát az, hogy az erdőben egy gyom herbicid rezisztens, a kutyát nem érdekli, mert nincs ott herbicid. Tehát annak a fajnak elvileg nincs előnye a többivel szemben, mivel a szelekciós nyomás, a herbicid nincs jelen. Tehát ez a farmereket izgathatja, hogy az egyik évben gyomirtóztam, és megmaradt a csodálatos transzgenikus növény, a második évben is gyomirtóztam, és akkor megmaradt mindenki. De ezzel egyrészt a, a fajtaváltással lehet védekezni, ahogy eddig is megtörtént a fajtaváltás, meg szoktak is a parasztok fajtát váltani. Másrészt meg ez, ez gyakorlatilag legyen az ő dolguk. Ez igazából szerintem a biodiverzitás abból a szempontból nem befolyásolja, hogy nem jelent előnyt a vadfajok, a rezisztens vadfajok számára, ahol nincs herbicid. Azt, hogy a transgén átkerül más nem fajokra Hát ezt nem tudom, hogy, hogy sikerült-e valaha is bizonyítani, én ennek, ennek a létezéséről nem tudok. Minden lehetséges, tehát baktériális rendszerek átvisznek géneket innen-ide-oda, de, de a növény nem hallottam, hogy GMO növényből a transzgint átvitte volna valaki valahonnan, valahova. A másik veszély, hogy rezisztent... Kétféle GMO növény van, amit az államtitkár úr is elmondott, tehát az egyik az herbicid rezisztenciát csinál, a másik pedig toxin termel a rovarok ellen. Tehát most egyik a rovarok ellen termel toxint. A szóbeszéd szerint a veszély az, hogy a rezisztencia fejlődik. Ó, uh, ez nagyon kevés. Tehát a rezisztencia fejlődik ki a rovarokban, és nem csak a célrovarokban, hanem minden rovarban. Ez laboratívű könyvek között szépen bizonyították és én ez féltem is, hogy a BD toxin, a vaccinus türengezés toxin, mint eszköz elveszik a mezőgazdaság számára. Aztán kiderült, hogy szabadföldi kísérletek között ez nem valósul meg. Tehát nem feljövnek ki a ugyanis már eleve a cégek is úgy csinálják ezeket a növényeket olyan ajánlásokkal, hogy a, olyan menekültáborokkal, hogy úgy mondjam, a rovarok számára, ahol ahol GMO-mentes táplálékot ajánlanak fel a rovaroknak, tehát a rezisztencia lassú, viszont a GMO-s növény nem károsodik. Tehát ezek a, ezek a vélekedések, ezek tudományosan egyelőre nem megalapozottak. Nem tudnék egy kicsit túl lépni. Picsit. Picsit. Picsit. Jó, <gül> ehm, akkor ezen át is lehetne futni. Ez a természetverzustársadalom, ez az egyik legfőbb a a zöldeknek, hogy ez nem természetes a GMO. A pakisztániak is, voltak pakisztáni kollégeim, az volt a legnagyobb, gondjuk, mikor a klónozáson hallottak, hogy életet teremtünk. Nem teremtünk életet, amikor épütelemeket tudjuk az. használni egyedül, tehát itt semmi újdonság nincsen. Ami újdonság, amit már említettem, ez a Gén, de a technológia fejlődik, tehát talán nem kéne 30 éves állapotokból kiindulni. Aztán vannak még ilyenek, hogy a GMO nem, ez már abszolút, tehát a GMO nem válasz a, a szegény országoknak a táplálkozási problémáira, mert nem foglalkozik azokkal a növényekkel, amiket ők esznek. Ez az egyetlen igazság az egész érterendszerről, tényleg nem foglalkozik vele. De azt hiszem, hogy ez nem a GMO a hibás, hanem az egész társadalmi berendezkedés. Amit az államtitkár is elmondott, hogy a sok soros BT-toxin és ez a legnevetségesebb. A BT-toxin a rovarok emésztő szervében hat. Tehát csak a rovarokra és csak azokra, akik megeszik. Aki, mindenki más, aki megeszi a BT-toxint, egy kiváló fehérjeforrás, és hízik tőle. A saját traxisunkban volt egy kísérlet, amikor ö, nagyon ö, ígéretes inhibitor molekulát, fehérje-inhibitor molekulát vittünk be furgonja levélbe, hogy majd a krumplibogarak kettő megdöglenek. Volt kísérlet, etetési kísérlet, a mi krumplinkon jobban hisztak a krumplibogarat, és a rovarok olyan enzimrendszerekkel rendelkeznek, hogy ha valami blokkolja az egyik enzimet, akkor elévesz egy másikat, és attól kezdve megeszik a blokkolót is, és az attól kezdve táplálik. Tehát ezek a, ezek a biológiai kifogások, ezek nagyjából nem érvényesek, vagy nem megalapozottak ezt átugrom. Ami nekem nagyon fáj, az a tájékoztatás teljes hiánya. Tehát lányom most gimnazista, harmadéves, még semmit nem tanultak erről, is, már nem is fognak, ez nyilvánvaló. Ez a, ez az, ez a magyar oktatás, és nem hiszem, hogy a más oktatás az amerikai oktatás, amelyik a, a science-ben sokkal alacsonyabb rendű előrébb lenne. A másik a tájékoztatás, a tájékoztatás pedig abszolút manipulatív, gyakorlatilag Mm. gyakorlatilag mindenki manipulálja. A ellenzők is és a, és a támogatók is, az egyik gazdasági érdekből, a másik politikai érdekből. Tehát az emberekhez és, és a törvényhozókhoz is. Tehát az a lista, amit én azok, nem, nem ítélem el azokat a bizottsági tagokat, hogy bedőltek ennek a maszladnak. Ők ezt kapták, mint tudományt, mint megfelelő akadémikusi tekintély. Nem hozhattak más döntést. De mivel ebben a környezetben vannak, ezért olyan tájékozatlanok, hogy csak azt tudják elfogadni, amit kapnak. Most az eredmény, azért van ez a sok tébetű, mert írtam egy abstract, ami csupa a tébetű szóval indult, aztán ez nem került be a, a, a valamibe is, ez ragaszkodtam itt az előadásban is, de, de nem baj. Úgyhogy a, a t ne lepődjetek meg, tehát ez tényleg, a GM-ot tekintve tahók vagyunk. És tahó reakciókat hozunk átlagember és törvényhozói szinten is, és nem csak nálunk van itt, hanem egész Európában, sőt bizonyos más vötvészeken is. Amit én hiányolok, az a GMO-t és a bírtaklókövet tekintve egy tervezés. Most nem arra a tervezésre gondolok, hogy öt éves terv, hanem az, hogy a GMO-t és a bioteknológiát azt társadalmi igények szerint fejlesztjük és, és a társadalmat közben paralel világosítsuk fel arról, hogy mi is ez. Egyik sem történt meg. Tehát a fejlesztést az ördög a sátán a Monsanto végezte saját üzleti érdekükből és teljesen adhok. Tehát, mondjuk a történet úgy néz ki, hogy a Monsantónak van egy jó herbicid molekulája, ezért csinál mellé egy GMO monövényt is. Senki se kérte rá, Senki sem mondta, hogy ez a herbicida a legjobb, de ez van. Tehát ezt nem az A tájékoztatás pedig, azt már beszéltem, egy, egy alacsony tudásbázisú populáción manipulált tájékoztatással nem vezet sehova, vagyis azokhoz a törvényekhez vezet, amit Európa hoz orvaszájba, amit kicsit hipokriták is, mert GMO ellenes a. Európai Unió retorika szinten, de például azt a krumplit, amelyiket ipari célokra használják, azt engedélyeztük simán gmo -ként. Mi jobban tiltunk, mint az a mi Itt csak egy összehasonlítás kontinentális szinten, tehát Európán és Afrikán kívül az összes kontinens támogatja a GMO-t. A Japán kivéve a zero tolerancía a GMO-val szemben nem tudom az okát, de valószínűleg a tradíció. Tazmániát védik, ugye azt kell védeni az a természeti kincs, megértem. Európa tilt, kívül, amikor érdek, hogy Afrika pedig úgy áll a GMO-hoz, hogyha a nagy testvér adja a GMO-t, akkor az biztos, hogy rossz a sátánmű, ezért nem költ. Hogyha kineholjunk a gmo -ok, akkor nyomi. Ennek az az eredménye, hogy a versenyképesség más kontinenseken fokozódik, a biotechnológiát érintve, Európában pedig rendősen csökköm, ugye a tudós elvándorol innen, mert is járó csinál mindent. Nem tudom, hogy ezek a magyar kutatók, akik 2005-ig vérpizadva 5 GMO kukorizafajt csináltak, és a 2000-re mondták nekik, hogy köszi, most lekapcsoljuk a dolgot, azok mit csinálnak? Káromkodnak, gyújtogatnak, traktorral bevonulnak a kossuth vagy mit csinálnak, de valószínűleg inkább elmennek külföldre. Tehát gyakorlatilag Európa fölzárkózott Afrikához, és ez nekem nagyon nem tetszik, mert mi még az európai normáknál is egy kicsit hátrébb vagyunk, tehát lehet, hogy majd az Afrika Unió szokunk, hogy csatlakozni valamikor. Még egy dolog, ami nagyon fontos, a GMO veszélye szerintem nem biológiai, nem társadalmi, és itt lép be a sátán. Ugyanis meglovagolva ezt az anti-GMO hullámot, a, ugye aki azt mondják, hogy a GMO-t abszolút biztonságosság kell tenni, vagy, vagy, vagy ne legyen egyáltalán, a nagy cégek elkezdtek termeszteni, elkezdtek kifejleszteni olyan GMO növényeket, amelyik vagy nem termel, virág, nem termel virágport, vagy steril virágport terem. Tehát a parasznak minden évben a monsanto kell megvennie a vetőmagot, mert a következő ugyanazt már nem ültetheti el. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a 3-4 multi cég, amely képes GMO növényt akkor a mennyiségben termelni, ma termelnek, kezébe foghatja a világ teljes évelmiszerállátását. Pakisztánban a Monsanto, ugye pakisztán szegény ország, buta emberek, gondolta Monsanto, hogy ott ezt meg is tudja csinálni, valamint a pakisztániak éberek voltak és nem engedték. Majdnem sikerült ott egy kizárólagos szerződést is kötni, hogy a Monsanto látja el őket valamilyen növényen. Ez attól, attól kezdve azt jelentette volna, hogy csak a Monsanto tud nekik magot szállítani. Tehát ez, a, ez a, amit én termelési totalizmusnak nevezek, ez egy valós veszély, és tényleg, ha nem vagyunk éberek, ez, ez bekövetkezhet. ellen az hat, hogy a bioteplomia egyre olcsóbb eszközökkel, és egyre, hogy is mondjam, egyre képzelhetőbb emberek által is elérhető. Tehát nem akarok fogadni, de, de öt év alatt egy garázsban össze lehet hozni egy transzgénikus növény konyhai háztartási eszközökkel szinte. Lassan, lassan ott tartunk. Ráadásul a Monsanto egy kicsit elszámította magát, mert kezd kinőni a, a szabadalmaiból, tehát körülbelül 5 éven belül a szabadalmai lejárnak, tehát gyakorlatilag a Monsanto által elvégzett módosításokat bárki elvégezheti, és csinálhat magának olyan e, növényeket, amit a Monsanto csinál, és akkor attól kezdve van, szerintem a kinőek már régen megcsinálták, csak erre a szabadalmi várnak. Ö, és akkor egy kis tarot játékot játszunk, jó? Mert én ugye nem akarok jósolni, de két, ebben két lehetőség van. Tehát ez egy pozitív lehetőség, amikor a, a logikus gondolkodás és a termékenység az egy prosperáló világhoz vezet, vagy az, hogy az önzés, a hatalom és a a hatalom egy világvesszabláshoz vezet. Mind a kettő benne van ebben a GMO történetben, én nagyon remélem, hogy az első fog meg, megváltozni. És hogy az egészet... Tudnék egy lámpát kapni, hogy olvas. Most csak. Hát így vissza, ja, és akkor... jó. Na, az, de. De az, hogy pár év múlva mennyire nevetséges ez az egész GMO buli, azt illusztrálnám egy idézettel, ami Shakespeare-től származik a téli a meddig felvonás negyedik színben e, arról beszélnek a szereplők, hogy e, növénynemesítés történt, és, ez, és ennek milyen hatása és milyen fogadtatása van. Tehát, Perdita, amikor az év nem hal még meg a nyár, a veszelős tél nem érkezik, legszebb virágaink a szekfül meg a tarka viola, mi a természet korcsa, úgy beszélik, nincs is paraszt kertünkben évi virág, tettem el. Polixénész, miért veted meg, kedves lányok? Mert azt mondogatják, hogy a művészet is cifrázza, nem csak az alkotó nagy természet. Tolik szénéz. Lehet. De a természet úgy módol, természetet úgy módolod csak, ha ő a módot, és így, ha műveled, az ő ez a művészet is. És természetes. Láss lánka, mibe? Mi behajlítjuk mi vatt a külön drügyet, és a gyatra arra kényszerítjük, hogy jót teremjen. Ez olyan művészet, mi megjavítja, és nem másítja a természetet. Mégis, ez a művészet a természet maga. Hisz ez igaz. Tehát ezek a mai vitáink, ezek 500 éves viták, és azt hiszem, hogy a növénynemesítést és ezt az egész dolgot azóta már egy kicsit más helyen tudjuk nézni. Nagyon remélem, hogy a GMO-t is sokkal hamarabb, nem kell 500 év, hogy a helyére tegyük, és, és hogy is mondjam, az ilyen parlamenti bizottságok más alapokról kiindulva másféle döntés hozzanak de nem vagyok optimista, hogy ez itt már pár évtizeden belül várható. Na, köszönöm szépen a figyelmet!